The next station is Yulakucho. The doors on the left side will open. Please change here for the Hibiya subway line and the Yulakucho subway line. Jurakucho on paikka, jossa joen mukaan on sellaisia Blade Runnerista tuttuja junaradan alle rakennettuja pieniä puutia ja isakaa ja kumppiloita. Jamanote-linja on yksi näistä Tokion parista kymmenestä erilaisesta raideliikenne, julkisen liikenteen järjestelmästä. Jotka Tietenkään missään nimessä ei kaikki käy samoilla lipuilla, vaan aina kun valitset määränpää mihin haluat mennä niin pitää katsoa, että ihan minkähän firman palvelu tämä nyt sitten on ja mennä oikeasta automaattista ostamaan oikea lippu. Periaatteessa nämä kaikki on kyllä merkattu englanniksi, mutta niitä englanninkielisiä aseman reittiohjeita saa aina vähän asemilta haeskella. Ja tuossa taisi tulla Shinkansen, se näyttää niin suipponokkaselta. Ollaan Jurakuchon asemalla ja menossa kohti Tokion asemaa, Jamanote-linjalla. Jamanote-linja kiertää ympyränmuotoisesti tätä ihan ydinkeskustaa. Ja se on metro mukavampi siitä, että päiväsaikaan valosalla siitä näkee myös maisemia ikkunasta ulos. Täällä on varsin hiljaista ja rauhallista. Kännykät ei ole soineet. Täällä on tämmöistä erikoispaikkoja, erikoispaikkoja jotka on tarkoitettu raskaana oleville tai vanhuksille. Ja niiden läheisyydessä ei saisi pitää kännykkää päällä ollenkaan. Ja muuallakin ne kännykät pitämään hiljaisella. Suomalaisessa julkisessa liikenteessä olisi kyllä sikäli tästä japanilaisesta tavasta ihan oppimista. The doors on the left side are open. Please change here for the Shikazen, the Chuo Line, the Tokaido Line, the Yokosuka Line, the Soho Line Rapid Service, the Keio Line and the Mananoche subway line. Tokio on asemalta pääsee myös keisarilliseen palatsiin. Tässä metrovaunuissa oli pääosin paikallista väkeä, mutta pari rinkkaselkästä turistia näkyy olevan myös. Asemilla ei todellakaan jono tätä junaa miten sattuu ja missä kohtaa hyvänsä, vaan tässä on asemalaiturilla maalattu ihan selkeästi sellaiset alueet, joihin se juna pysähtyy ja joihin se ovi tulee. Ja niiden vieressä sitten seistään ja annetaan ensin ihmisten tunkea ulos ja sitten tungetaan itse aika rivakasti sisään. Juna pysähtyy semmoinen 30 sekuntia tässä. Ei aikaile. Maruna Ucci on se alue, johon tässä nyt on tarkoitus tänään suunnistaa. Ja pitää valppaasti kaivaa matkalippu esiin. Täällä ei ole kovin helppo kyllä, ei olisi pummilla matkustaa se tiketti syötetään tommosesta automaattilukijasta, tommosesta portista läpi asema-alueelle mennessä ja pois tultaessa se sitten syötetään uudestaan, että tarkistetaan, että Noin. kelpas, pääsin läpi tullessa se laskee, että onko maksettu matkasta riittävästi ja jos sattuisi nyt sitten, että ei olekaan maksettu matkasta riittävästi, vaan on tullutkin nukahdettua junaan tai muuten ajettua vähän pitemmälle kuin alun perin tarkutti, niin sitten vaan sovittelemaan ostamaan lisähintaa. Tokion asema on tosi vanha. Nyt en ala muistelemaan ulkoa faktoja, etten tule puhuneeksi läpi ja päähäni, mutta, mutta yks näitä vanhimpia ja sitten tämmöstä punatiilistä arkkitehtuuria ulkopuolelta. Sisäpuolella päähallissa on tosi komea kupolikatto. Hiukan näyttää olevan rapistuneen sorttinen, koska sieltä on maalia lohkeillut aika isoinakin palasina. Ilmeisesti tuo ongelma on ollut sen verran iso, että ne ovat tuommoisen, pingottaneet tuollaisen verkon, ettei maalit jopahtele pahaa aavistamattomien matkalaisten niskaan. Kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Tokion asemalta on alkaa olla jo aika lähellä tätä keisarin palatsin puiston reunaa. Suihkulähdepuistot näyttää olevan paikallisille mieluinen paikka istahtaa hetkeksi kirjan kanssa Aika viileätä Tänäänkin on viileä päivä Ehkä 25 astetta Celsiusta Pilvinen Aamulla päivällä näytti melkein siltä niin kuin sininen taivas vilauttanut ja aurinkoa pikkusen, mutta ei kyllä se palasi tällaiseksi Aika harmaan pilviseksi sitten taas Tuossa on jonkinlainen Paviljonkin, oikein mielenkiintoinen, tämmönen kolme kaarta, kaarevaa kattoa, jonka alla on tämmönen lasiseinäinen ravintolatila. Näyttää olevan lähinnä hienoja leidejä lounaalla. Kävelymatka tähän oli semmonen leveä tie. Olis voinut melkein olla New Yorkissa, paitsi vähän enemmän skoottereita täällä. Hienoja kiiltävä, graniittisia pankkirakennuksia, valtavia kalliita isoja umpiautoja, joissa kuskit odottivat ilmeisen tärkeitä henkilöitä tulemaan neuvotteluista alas. Siinä yksi vanhemmanpuoleinen autokuljettaja, herrosmies, parilla sellaisella strutsisulka huiskutteli komeata hiiltävää autoa pölystä puhtaaksi. Tokio International Forum on varsin futuristisen näköinen kaupunkitila, kaksi aika valtavan kokosta usean kerroksen korkusta Lasiteräsrakennelmaa, näyttelyhallia, konferenssitiloja ja niiden välissä tällainen varjoissa viehättävä puistikkomainen istuskelupenkkialue. Lähdetään kävelemään kohti Jurakuchon aluetta, jossa pitäisi olla tuolla Jamanat alla, eli rautatie siltojen alla hauskasti liikkeitä ja ravintaloita. Udafonen näyteikkuna MPT Dokomon näyteikkuna Uusimmat kännykkämallit Isot, isot kirkkaat näyttöruudut ja värikkäät sisällöt Tämä ikkuna mainostaa iTunes Music Storea vagelus tsilu tässä on Self Security-järjestelmä Merkkokameraa, ikkunahälytintä Wireless Self Security System Kyllä näyttää nyt vakavasti otettavalta mm. このシステムも30で取れ Noin. Nyt ollaan kierretty se Siinä mikrofonin kanssa esitteli FinePix-kameroita. Täällä kun ei osaa lukea suurinta osaa ravintoloiden menuista eikä kylteistä, hyvällä säkällä ovat laittaneet kuvia niistä ruoka-annoksista, mutta kun niistäkin ei aina sitä oikein tiedätä mitä, mitä aineksia niissä nyt kuitenkaan on niissä ruuissa käytetty, ja varsinkaan, että miten niitä tilataan, niin on jollakin lailla tosi lohdullista löytää. Jollakin lailla tosi lohdullista aina välillä hakea turvaa kansainvälisten brändien pariin, kun tietää, miten käyttäydytään ja mitä tilataan ja mitä löytyy. niin että tunnustettavahan se on että on tullut syötyä. Mm -hmm. Jos niissä paikallisissa ruokaloissa näkeekin enimmäkseen miehiä työpäivän jälkeen, niin näissä kahviloissa on kyllä naisiakin. Kaksi kolmikymppisiä, asiallisesti pukeutuneita, itsenäisen oloisia nuoria naisia. Teppo kirjoittaa siinä kahdeksan pilven takakirjassaan siitä japanilaisen kulttuurin murroksesta. Että, että nuoret naiset eivät enää haluakaan mennä naimisiin. Koska naimisiin meno täällä melko tavallisesti tarkoittaa sitä, että nainen jää kotiin miehensä huoltojoukaksi. Mies tekee pitkään päivää. Pitkää päivää, niin naisen pitää sitten olla kotona laittamassa ruokaa ja laittamassa eväslaatikoita. Ja se ei tätä uutta sukupolvea sitten välttämättä joidenkin tutkijoiden mukaan kiinnostakaa Syntyvyys on täällä lähtenyt laskuun. Vuonna 1999 luin jostakin vasta, vasta ehkäisypilleerit tulivat lailliseksi täällä. 7 vuotta ja se alkaa todella näkyä, että syntyvyys on laskenut jo niin, että oliko niin, että Tokiossa jopa alle yksi lapsi per perhe tai per nainen. Ja Teppo analysoi siinä kirjassaan, että japanilaisella miehellä alkaa olla se vähän niin kuin ressukkamainen maine. Että, että miehet haluaisivat pitää kiinni siitä vanhasta yhteiskuntasopimuksesta, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja, ja mies ansaitsee ja nainen huoltaa, mutta naiset ei enää alkaa sitä leikkiä. Toinen iso teema, mistä täällä huomaa, että on, on puhe. Tai mistä japanin, japanin teknologiasta ja tulevaisuudesta kertovissa artikkeleissa paljon puhutaan on terveydenhuollon teknologia ja väestön ikääntyminen. Tosi vähän on näkynyt ihan, ihan vanhoja, ihan, ihan huonokuntoisia ihmisiä katukuvassa. Ne on, ne on jossakin muualla. Se on totta, että tästä kun muutaman kymmenen vuoden päästä Yhä vähemmän syntyy lapsia ja yhä enemmän, yhä enemmän on huonosti liikkuvia aikuisia, niin kyllä siinä paranee tojotaankin kehittää kaikenlaisia portaita kiipeäviä pyörätuolemalleja, jotta tässä kaupungissa ylipäänsä sitten mummelit ja pappelit pystyvät jollain tavalla toimimaan. Löytyvät ne romanttiset, Blade-romanttiset liikkeet täältä aseman alta sitten lopulta. Nyt täytyy vaan katsoa Blade Runner-elokuva uudestaan. Muistuu mieliin, että minkälainen tokio sieltä, sieltä paljastuu. Niin monet on nyt sanoneet, että se Blade Runnerin ohjaaja nappasi kaikki ideat sen elokuvan kulturistiseen maisemaan. Tokiosta. Ei varmaan tarvinnut paljon edes liioitella. Mutta tämmöisenä puoli-umikko turistina, se olisi tosi kiva palvelu, että vois vaikka kännykällä koskettaa jotain tollaista, Niin tässä on tällainen kivipylväs. kuu, Jurakucho 17. Eli tämä kertoo, että millä kylällä tässä nyt ollaan. Ja tässä on tämmöinen kiva metallikaiverrettu sinä olet tässä tyyppinen Osoitin, missä on niin Hibijan asema, okei tuossa on, toki on metron Hibuijan asema ja sitten on Ginchan asema näkyy tuossa ja Jurakutson asema. Mutta että olisi jotakin sellaista matkailutietoa, ladattavaa, kuunneltavaa sisältöä tai vaikka kännykkäyn luettavaksi accessoitavaa sisältöä, onhan niitä tehty. Esimerkiksi silloin Helsingin mikä se kulttuuripääkaupunki vuosi nyt oli? Oli tämä katumuistiprojekti, missä... Oliko se niin, että soitettiin tietyn puhelinnumeroon tietyssä pisteessä, että jos oli joku tarra tai laatta, että joku oli kertonut jonkun muiston. Niillä idealla on leikitty niin paljon, mutta... Kärsimätön turisti haluaisi nähdä niitä ihan käytännön elämässä. Toinen on tietenkin se, että jos kameralla, näyttää jotain rakennusta, se osaisi ystävällisesti tunnistaa ja kertoa, että no mikä rakennus se mahtaisi olla. Tehdään sitä kasvojen tunnistusteknologiaakin, niin paikkatieto yhdistettynä sen rakennuksen profiiliin ei luulisi olevan ylivoimasta. Mutta sitä odotellessa täytyy koittaa nauttia tällaisesta ummikkomaisesta arvailusta. Sehän tässä on turistielämässä niin tyhmää, että näkee jotakin, mikä ei ole itselle tuttua. Ja joutuu ihan hulluna spekuloimaan, että mitä se nyt sit on, Miks, miksi joku asia on sillä tavalla kuin se on. Siinä mielessä Toki on avautuu varmasti paljon paremmin, jos, jos on joku semmoinen paikallistuntamusta omistava henkilö. Mutta niin kauan kuin joku aurinkomatkatkaan ei tiedä tänne ryhmämatkoja, niin minkäs teet? Itse on paikkoja tutkittava ja arvouiteltava. Ja käyhän se näinkin, ihan hauskaa on ollut.